Povești din folclorul maghiar Întâi dansul, apoi mâncarea A fost odată ca niciodată un om sărman care avea cu un copil mai mult decât găurile dintr-o ridiche Singura lui avere era o căsuță De unde a trebuit să plece Întrucât arendașul dorea două banițe de porumb pentru casă Pe care omul nostru nu i le putea da Așa că s-a dus în lumea largă Ajuns într-o pădure, a întâlnit un bătrân care l a întrebat pe omul nostru încotro seduce Acesta a început să se plângă de arendaș Nu te întrista omule, îți voi da o vioară și ori de câte ori vei cânta la ea, arendașul va trebui să danseze Omul a luat vioara, dar i-a spus bătrânului că este lihnit de foame Că nu are putere să ajungă acasă. Bătrânul i-a dat atunci și o masă. Orice vei dori, masa îți va da. Omul nostru a lovit masa și i-a poruncit. Mămăligă și fasole! După ce s-a ospătat bine, a pornit-o spre casă. Când a ajuns acasă, soția și cei 14 copii ieșau din casa alungați de arendaș. Ei, dansează, stăpâne! Și omul nostru început să cânte. Arendașul a dansat, a tot dansat până a obosit. Dar atâta vreme cât omul nostru cânta la vioară, el trebuia să danseze. Când omul nostru s-a oprit din cântat, arendașul a zbugit-o spre primărie să-l reclame că nu se oprește din cântat Însă omul a plecat după el și s-a apucat iar de cântat Dansează arendașule, dansează! Acesta dansa cu mare chef și în biroul funcționarilor de la primărie V-am mai spus, nu-i mai dați voie să cânte! Funcționarii s-au săturat de cântecul viorii și au poruncit sărmanului să plece de acolo Dansați și voi! le-a poruncit omul Funcționarii au pus jos pana și s-au apucat de dansat și ei Încât toată primăria era în mișcare Jandarmii au auzit de toată tărășenia Leacă de aici, omule! Dar omul sărman a spus Dansați și voi! Jandarmii și-au pus oasele în mișcare pe data. Femeile au trimis vorbă la jandarmii din alte sate A venit multă lume în sat În încercarea de a-l opri pe omul sărman Dansați și voi! Piața voia de oameni care dansau După un timp a venit un întreg regiment de soldați Omul le-a poruncit Dansați și voi că vă țin picioarele Cele din urmă s-a adus și la cunoștința împăratului această întâmplare Să danseze și împăratul, a poruncit omul nostru și împăratul li s-a alăturat Împărăteasa l-a anunțat pe alt împărat care a venit cu armata, hotarele voiau de tropote Împăratul acesta l-a implorat pe om să înceteze. Ambii împărați, sătui de dans, și-au pus coroana la picioarele omului și i-au dăruit țările lor. S-a încheiat pacea, dar și dansul. După atât a dansat tuturor, li se făcuse foarte foame. L-au rugat pe omul nostru să le dea ceva de aleguri. Atunci omul a lovit masa și a poruncit... Mămăligă și fasole S-au apucat de mâncat Pe măsuță era mămăligă și fasole din belșug Lumea din primele rânduri a avut mare noroc Iar cei din spate nu puteam să ajungă la oale În îmbulzeală, împărații au fost împinși în oala cu fasole Neputând să strige Și s-au înnecat amândoi Nimeni nu le-a purtat de grijă, lumea s-a îmbulzit cu mai mare avânt ca să-și sature burțile. Toți au mâncat, au băut cu nesați tot ce a rămas și s-au distrat pe măsură.